Horas e oito minutos. No cartografia do rock eu trago a banda norte-americana Agasme, ao fundo, está tocando a música Transgender, Disforia Blues, na tradução em português, Blues da Disforia Transgênero. E esse tema que eu vou debater com vocês, v a m o s ouvir. Todo o disco, e principalmente, principalmente falar da vocalista travesti Laura Jane Grace. A banda é formada por Laura Jane Grace, vocalista guitarrista, por James Bowman, guitarrista, Atom v i l l a r e baterista, e Lindy. Johnson, baixista. O CD, o trabalho deles é de 2014. Laura atualmente está com o、um、projeto solo. No final do programa, eu vou tocar duas músicas solo, de Laura, que é o nome nome social da vocalista. Vamos ouvir então a primeira faixa. t r a n s g e n d e r Disforia b r u c e Que vai falar. Vou. Mas,、uh, na, na, na primeira. No início da, da letra. Assim. Suas palavras são tão óbvias. Ombros muito largos para uma garota. Isso te faz lembrar. Te ajuda a lembrar de onde você veio, e aí vai contando a discriminação de ideologia de gênero e o preconceito que ainda existe numa sociedade heteronormativa onde as instituições sociais regulam os corpos. Vamos ouvir a primeira canção, então, do a g a s Me. A Rádio Geografia Rock apresenta cartografia do rock. Você está ouvindo Rádio Geografia Rock. Essa é a primeira faixa do CD. Você ouviu Bruce da Disforia Transgênero, onde ela relata a letra uma prostituta trans sendo discriminada na sociedade. Tem uma parte bem interessante que é você quer que eles percebam a barra irregular do, do seu vestido de verão, você quer que. Eles te vejam como vem qualquer outra garota, eles só v ê e m um viado, prendem a respiração para não pegar a doença. Ainda a, a travesti l idade, a transexualidade, e t á t i d o como uma doença mental é, na, na, na, na medicina. Mas não tem doença nenhuma. São pessoas humanas como nós, só, só tem sua identidade de gênero, diferente de uma sociedade binária. É bem interessante a primeira música. Um pouco da Laura, Jane Jane g r e y e que é a vocalista da banda. Laura G. Grace nasceu em 8 de novembro de 1980, como no, no, no, no, no gênero masculino, e hoje ela é uma mulher trans, é uma muse, musicista americana. Uh, fundadora, vocalista, compositora e guitarrista da banda de punk rock Against Me. Além de, do, da, dessa d e banda, a Laura lidera a banda Laura j a n e Grace e d e d e v o l u p Models, um projeto solo que Ela iniciou em 2016. A Laura é notável por ser uma das primeiras cantoras de punk rock altamente visíveis a se assumir travesti. O termo, eu uso o termo travesti, que é um termo da região da América Latina, na América Anglo-Saxônica. Na Europa não se utiliza -se esse termo travesti, é um termo político de resistência aos, aos corpos binários,、né? masculino e, e feminino. Depois que ela publicamente saiu, saiu em maio de 2012, ela lançou seu primeiro álbum solo de estúdio. Que é Stay Alive de, em 2020, em plena pandemia. Vamos ouvir a segunda, a segunda música depois a gente v o l t a conversar um pouco mais sobre a Laura. Vamos ouvir agora. Verdadeira Trans. No, o título original é t r u t s Trans, Sou Rebelde. Sensacional essa, essa música. Fala assim no início, né? Toda vestida e nenhum lugar para ir. Andando sozinha pelas ruas. Outra noite que, que você gostaria de esquecer. Se maquiando enquanto caminha. Quem vai te levar? Para casa, essa noite, Deus abençoe o teu coração transexual, verdadeira alma rebelde. trans Vamos ouvir então: geografia rock.web.rd a i o site.com. Este é o site da Rádio Geografia Rock. Acesse. 26, você está ouvindo Cartografia do Rock com a, com a banda Agastemi, uma banda norte-americana de punk rock. A principal vocalista a Laura e Jeane n Grace, que é uma travesti. e eu E essa banda é foda, é muito boa. As canções são com letras críticas. Questionando e denunciando a sociedade quanto preconceito, discriminação, ideologia e. Identidade de gênero. Ideologia de gênero, ia falar, não existe ideologia de gênero. Isso é na cabeça dos, do, de quem é conservador, é, que não entende que nós todos somos humanos. E temos,、um, e temos as, o direito de fazer escolhas. Você ouviu? Amor incondicional. A, música, a letra começa assim: né? Essa. desvendando, d e s e n v o l a n d o uma sirene na noite. Olha só. Eu amo a icterícia de sua pele. Sua plasticidade perversa. Você me faz querer fumar cigarros, você me faz querer beber uísque. Uma outra parte aqui também que eu chamo a atenção da letra é aqui,、ó. Minha canção de amor basiladora. Meu desespero autêntico. Estou viciado até o, o sentimento o único tipo de constante na qual acredito. Exercício na, na célula da, da prisão, es, esporte, entretenimento solitário, o que faz você pensar que vai morrer diferente? Então, aqui ela está falando da sua identidade de gênero, né? E o、e、q u a n d o sofre opressão nessa sociedade heteronormativa. E. E, e antes nós ouvimos Verdadeira Trans, que é uma música de, de empoderamento,、né? de enfrentar a sociedade norma, normativa. Então, um pouquinho da carreira da Laura j a n e Grace, no início da carreira dela. Em 1997, então aos 17 anos, a Laura abandonou o ensino médio e começou a escrever canções, nomeando o projeto musical a g a s m i Se mudou para Flórida aos 18 anos.、E、ela começou a se apresentar com a banda dela, a g a s m i sozinha e um violão. Um, um amigo, o Kevin, acompanhado por tambores. de e t a m b o r Suas s canções foram influ, influenciadas pela música de protesto, co cobrindo tópicos como a luta de classes. A g a s m e Uh, a banda então tocou, né,、uh, tocaram nos bares, nos bares da noite e em, em qualquer outro lugar que permitisse que Laura se apresentasse para audiência em poucos ou, ou ninguém. Para sobreviver trabalhando em Biscate, ela. Trabalhou como vendedora e morando em casa de baixo de, de aluguel, morando de aluguel, com 12 colegas de quarto. De outro lado, da rua de um depósito de lixo. De lixo. s、uh, uh, e n t e tem u a r i o u c o m o o r g a n i z a ç õ e s s o c i a l i s t a s s em f i n s l u c r a t i v o s a l e v i a A gente tem uma vida e s n f a n ç a n v d e z e s s o a s que e s a ã o s m c o n d e s de vida. A n t e tem uma vida de c o n i a n ç a n i d a e r e s i s o a s à p r i s ã o s em v i o l ê n c i a Em 2000, a Laura. Opa, o que houve aqui? Peraí. Em 2000, a Laura. Isso. Vou usar o Google Tradutor aqui. Aqui não, não dá para aguentar. Em Porto Alegre está chovendo. Começou às três da tarde e não para. E segunda continua a chuva. Enfim, vou preparar aqui o, a pauta. Que não sei o que eu fiz. Sumiu a minha pauta do, do cartografia do rock. Ouvi r mais uma música e na volta eu continuo onde eu parei. Vamos ouvir. Vamos ver aqui. Vamos ver atrás. Amor incondicional, já, já toquei. Bebendo com os atletas. Toda a minha vida, toda a minha vida, assim como eu era um deles. Olhe para todas as vadias, sim, eu vou foder todas. o l h e para essas vaginas, sim, e n s i as de esperma. Yeah, wow. O, o título original o t í t u da letra é Drinking with the Jockers. Vamos ouvir a terceira faixa do CD. A Rádio Geografia Rock apresenta Cartografia do Rock. Você está ouvindo Rádio Geografia Rock. Você ouviu? Você está ouvindo a g a z m e no Cartografia do Rock, falando sobre a Laura j a n e Grace, a rockera i travesti? É foda, é muito bom esse CD. Você ouviu uma música que eu não tenho a, a música original, gostaria de ter. Quem tiver acesso pode entrar em contato comigo pela rádio geografia rock.web, r a d i o s i t e c o m o s a m a b i l a d i n SD Crucifixo, Cristo, Cristo, no português, o s a m a b i l a d i n Ozama b i l a d i n Uh, crucificado como, como Cristo crucificado é bem complexo e é bem profundo. A letra ela compara、uh, o Zambilade com, com as pessoas ab, com sujeitos abjetos、né? com. Corpos、uh, na margem da sociedade, a música é é, é sobre quant, quanto a vida é sobre perspectiva quanto de verdade. Quanto da vida é sobre perspectiva e quanto de verdade. A Laura volta, volta a sua origem, a su, volta sua raiva para dentro, quase se amaldiçoando para ter nascido assim. E é bem é, a parte que a, a letra original tem. Essa, essa, esse verso aqui,、ó. eu não referencio essas pessoas. Você tem que perceber que a verdade é baseada na perspectiva. E não deixe a verdade de ninguém ditar para você o que, o que é real. Ou seja, se tu tem uma identidade de gênero, não deixe ninguém te de invalidar a sua identidade de gênero. A, a música começa assim:、ó. Mussolini e sua amante, que depois da guerra foram espancados e pendurados na, nas vigas da, do imposto de gasolina. Aqui é a transição, é algo que você tem que fazer é você, e, e como você, você, você fez. Ela fala da transição de identidade de gênero. É. e a outra música que co coloquei é Bebendo com os a t l e t a s Drink e w i t h t h e Jock. Vamos ouvir agora Fak Fak Live Six Six. six. Foda a minha vida. Mas antes, um pouquinho da. fazer um r e s u m i n h o aqui o que eu estou abordando no programa. Esse texto está no meu blog, cartografiadorockblog.com. Eu vou deixar、uh, no, no podcast depois, lá no site geografiarock.webradiosite.com. Então eu estou colocando o CD do a g a s i n e de 2014, Transgender Disforia Blues de, de 2014, é o primeiro trabalho da banda depois do perfil publicado em 2012 na r o l l i s t o n na revista h o l l i n Stones. A m e r i c a n a em que a vocalista à época ainda chamava Tom, se assumiu t r a n s É uma banda de punk rock que, com elementos de folk e de rock ao estilo de Bruce Springsteen. O álbum mais furioso da banda, abordando o sentimento de inadequação. Ao próprio corpo de forma explícita e comovente. A Laura é a vocalista, contempla o suicídio da música que acabamos de ouvir no programa, Verdadeira Trans. Declara-se a esposa que se mantém ao lado de, de Laura após a vocalista se assumir como mulher. Na balada Fúnebre de O Coffin, que ainda vou, eu vou, eu vou tocar essa música, onde ela se assume né, como mulher para a esposa e denuncia a discriminação no excelente faixa título que eu abri o programa, que é o t r a n s g e n d e r de f o r i a Blues denuncia a discriminação. Depois, depois da e p o i s d música, eu, eu falo mais. Vamos lá então. f o u q u y o live 666. 746. A Rádio Geografia Rock apresenta cartografia do rock. Você está ouvindo Rádio Geografia Rock. カットグラフィアとホッキ。 v a o s acelerar aqui que está acabando já o programa. É, então, essa música, Coffee. To Coffee. É a Laura, a vocalista da banda, se declara a mulher que ela é mulher. É, o seu, o seu, a, sua, a sua identidade de gênero. E vamos ouvir então、uh, mais algumas outras músicas. As músicas são, não são longas, são pequenas.、Uh, é, essa, esse álbum de 2014 é o sexto álbum da banda. O baterista Jamie J. Weber s e o b a i x i s t a Andrew Sevard、uh, saíram da, da banda depois que ela se, se declarou publicamente né? a sua identidade de gênero.、Né. É interessante isso. Em seu lugar, somaram então a, a banda. Atom e o Ing. Essa e saída seria transfobia? Jogo a pergunta para vocês. Uma escolha difícil que implica em diversas questões, não apenas íntimas. Uma. Uma vocalista conhecida. Da cena punk, como seria assumir essa condição de trans, de travesti, né? Diante desses e ainda mais da sociedade. t r a n s g ê n e r de f o r i a Plus traz a questão do gênero para a cena punk, conhecida para discutir e abarcar a questão das minorias. Esse disco eu recomendo vocês terem. Na discografia de vocês,、aí. não trata de, de um álbum、uh, triste para a vocalista, mas a transição é vista como estranhamento, como a música que nós ouvimos: Funk My Life 666 fala disso. As músicas tratam dessa transição, tocando na ferida, como se Laura estivesse dizendo: as, as, as,、uh, Assumi, r pessoal, e aí, algum problema? Com ironia, Laura cita até Deus na música t r u e t r a n s u、uh, Rebelde, que foi a segunda faixa que eu toquei no programa. Com algo do tipo, será que Deus abençoará meu coração transexual? E Transcender, Disforia, Brusque, foi a primeira fase que eu toquei,、e、junto com a Trans, t r a n Sou s Rebelde e a Icondicional,、e、n as três que eu toquei, Sou qualquer coisa: Drink, Wit, de the... Joque e Osama Bin Laden. E já são bem mais raivosas, inclusive no vocal. s e g u i d o as duas músicas mais in introspectivas que são a, a, a Funk my, my Life 666 e a Death f r e n t que você vai ouvir agora. Aliás, a última mostra muito, é, muito bela. É uma canção belíssima. Vocês vão gostar. Vamos lá então. Death Friend, A Morte do Amigo. A Rádio Geografia Rock apresenta cartografia do rock. ジョギョギョッときてるから。 Então, a cartografia do rock, a, a, a música que ela compôs em carreira solo, Supernatural nat Possession, Laura g a n e Grace. A Rádio Geografia Rock apresenta. c a r t o g r a f i a do rock Geografia Rock apresentou Cartografia do Rock.